أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللورب بريس اكتك سمهيت تلكم الله سبحانه وتعالى vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom, värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa, alayhi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Alhamdulillah, vi inledde khutbah igår, föddarspredikan, med ett ämne som var väldigt viktigt för var och en av oss. var och en som säger la ila illa allah är det här ämnet, eh, koncentration i bönen, eh, väldigt viktigt. Och om man ställer sig frågan varför har vi talat om det här ämnet så sa jag under chotba på den svenska delen igår att om man skulle sammanfatta hela islam så, eh, så finner man att två meningar är tillräckligt för islam. Och det första meningen var ett gott beteende gentemot skaparen Allah wa och det är så löt bland annat, och ett gott beteende gentemot skapelsen, gentemot människorna som Allah wa har skapat. Och det är det som hela, hela livet går ut på. Allah wa vill det bästa av oss och kommer att ställa oss frågor om det på i den nästkommande om det här livet som vi har levt i det här dunja, vad är det vi har gjort och inte har gjort. Och den som lever och tänker. Ibland om man reflekterar tillbaka vilket Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi ska reflektera tillbaka. Så ser man vad är människorna som har levt före? Det här huset som jag har köpt idag. Vem är det som ägde den före mig? Den här bilen som jag har köpt nyligen som är två år gammal som jag har köpt från det här företaget. Vem ägde den innan mig? Var är han? Och så vidare. Den här kvinnan som jag har gift mig med hon har varit gift innan. Var är hennes man? allting har försvunnit saker och ting försvinner subhanallah. och allting bara snurrar iväg och då förstår man att livet har absolut inget värde och speciellt hos Allah subhanahu wa livet har absolut totalt inget värde det är ett, ett, ett tillfälle, en position en plats som man befinner sig i det här livet för att kunna plantera något gott för sitt riktiga liv vilket är det nästkommande hos Allah subhanahu wa ta'ala och då förstår man varför ska jag behöva kämpa för något som inte jag får nytta av, varför ska jag investera i något som inte dess nytta kommer tillbaka till mig, varför ska jag bry mig eller vara ledsen eller vara orolig över någonting som är totalt inte relevant för mig och det är vad Allah subhanahu wa ta'ala säger i koranen i sura Al-Hadid هانسي اعلموا ان ما الحياه الدنيا لعب وله وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كما سال غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور يعني سوره حديد سي الله سبحانه وتعالى كابيتل سم هتر Yani, subhanallah, ibland när man läser en koranvers och så kollar man vad heter den här såvan som koranversen handlar om. Det här järnet, subhanallah. Om man tänker på egenskap på järn, då förstår man också järn har en egenskap, om man tänker på den kemiska egenskapen som egentligen påminner oss om dunja. För att hela tiden man måste som troende reflektera och koppla Eh, eh, livet, Järn har en egenskap du ser järnet är väldigt fint det är väldigt putsad, efter ett tag så börjar den eh, oxideras kommer luften med, med det här vete eh, atomerna som finns i den den oxideras, så börjar den rosta så järnet med tiden subhanallah eh, blir dåligt och det är precis vad dunja handlar om Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här koranrashin, det var en liten parentes om den kemiska egenskapen men Allah ta'ala säger Han säger Och ordet i'lamo på arabiska yani Det är det Allah s.w.t. Precis som Han säger det till oss för att varna oss Säger den till oss för att väcka oss Säger den till oss för att försöka förstå någonting Han säger I dunya Ha klart för er Ha kunskap om Man kan säga det på svenska på olika sätt Och den har samma innebörd Ha klart för er Ha kunskap om Var medvetna om att det här livet är tillfällig för njutning eller tillfällig njutning men bara njuter av det här. och Tillfälle där man kan vara stolt. Jag har en gant klocka på mig. Jag har en gant t shirt på mig. Jag har endast mälka byxor på mig. Och så vidare. Subhanallah. Eller ska jag bada så måste det vara bosskots annars vill inte jag bada. Och så vidare. Men bara visa sin stolthet man visar sin stolthet i det här dunja. Det är det vad Allah spänner till alla sig, och att det Man man alltså Men man känner stolthet genom att jag tillhör den här Kabila. Den här är den största Kabila i mitt land. Jag är en av dem. Yani, jag stoltheten att jag tillhör. Eller jag är bosnier. Alla bosnier är bästa i världen. Jag är alban. Jag är palestinier. Men bara visar stolthet genom sin tillhörighet. Och om man nu tänker på den här veckan det var i måndags, tisdags som det var hajj, profeten Muhammad under hajj, han visade oss det här eh, stoltheten som vi har han sa vad gäller nationalism sin tillhörighet nationalism det är inte bara vilket land man tillhör även vilken kabila man tillhör Ingen vilken stam man tillhör subhanallah att den har inget värde hos Allah subhanahu wa ta'ala han säger att jag sätter den under mina fötter i den här dagen, för dagen så att man stoltas sig, man visar sig. Men det är ingenting som är tillfälligt. Oavsett hur gammal man blir, man kommer lämna det här dunja. Så det är det som Allah wa vill av oss att vi ska göra. Det är därför vi snackar om dunja idag. Vilket vi ska koppla den till gårdagens skutba. Och gårdagens sittning på kvällen på Maghreb. Vilket handlar om salat. För att när vi vet om värdet om det här dunja. När vi vet om att du inte har något värde. När vi vet om att alla spawnar och tar alla. Lät profeten Muhammad leva så som han levde. Det kommer från Aisha. Senare, Här mot slutet inshallah, kommer jag nämna hur det var tillståndet för profeten Muhammad spawnar. Även om jag upprepar det, men låt mig säga det: Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. I hans hem. Aisha, vad anha wa Hon säger till sin äh, brors son: Subhanallah. Det har gått en hel månad. Efter en månad, efter en månad. Så tre månader. Vi har sett tre ehilla Tre ehilla så alltså tre tillfällen som vi har sett en full månad. Och det har inte, vi har inte haft eld som har varit igång hemma hos profeten Muhammad eller i något av hans hem. Profeten Mohammed han hade många olika rum. I inget av de här rummen ägde rum att profeten Mohammed sa. Hade tänd eld. Vad är det för egenskap när man säger tänd eld? Oker det Det betyder att de tänder eld för att laga mat. Så vad är det han sa? Och vad levde ni på? Hon sa: Al-Swadin. De här två svarta: Vatten och Daddlar. Vatten är inte svart, men man brukar kalla Al-Swadin för vatten och Daddlar. Man har givit om det här namnet, historisk språk, kan inte jag gå in på för att jag har inte den kunskapen om varför man kallar vatten för en svart, alltså al de två svarta, vatten och dadlare profeten Muhammad wasallam som Allah wa ta'ala har valt honom bland den bästa av de bästa av de bästa skapelsen i hans hem subhanallah nu låt oss gå tillbaka till våra hem det är en maträtt varje dag när man är klar man slänger halva maten under Ramadan har vi 10-15 olika maträtter på bordet vi går och äter, om inte det finns kola, om inte det finns Pepsi, om inte det finns eh, dricka, om inte det finns saft, apelsinjuice. man ska oh, ha så mycket som möjligt. Och hemma hos profeten Mohammed, ingen, alltså ingen kunde tända eld. För vad ska de tända eld? Det finns ingenting att laga. Profeten Mohammed, väldigt ofta, väldigt ofta, jag säger det en gång till, väldigt ofta, han vaknar på morgonen, frågar sina fröar, finns det något att tugga på? De säger nej. Endast några dadlar han säger, inşallah jag är i dag. Jag är i dag. Subhanallah. Och vem är det? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Den enda individ som Allah sallallahu har skapat. Sen han skapade himlen och jorden fram till dom som har blivit tillfrågad. Vill du leva för evigt på det här dunja? Eller vill du lämna den här dunjan och återvända till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han valde bara rafiq al Jag vill vända mig till den åderike, Allah subhanahu wa ta'ala. I hans hem tändes inget eld. Och vi ska inte säga att han var fattig. Han var inte fattig, sallallahu alaihi det, det här snacket var i Medina. De hade gjort många slag. De hade gjort, tagit mycket krigsbyte. Men han sparade ingenting till sig själv. Och vi känner till den här hadisen där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, gav så mycket av krigsbytet till människor som var intresserade av islam och de som var väldigt nya i islam. Han gav dem så mycket så att en av dem tog allt som han fick från profeten och vände sig till sin stam. Han sa: ja, "Gåom, aslimo, för innan Muhammed ger gåvor man inte fruktar folk Se till att bli muslimer. så sågir Mohammed. Sallallahu alaihi wa sallam. Ge så mycket som den som aldrig fruktar att bli fattig. Vi känner till den andra händelsen. När profeten Mohammed sa alaihi han fick så mycket av krigsbitet. Han delade det mellan emigranterna. muhajirin, Och Ansar fick väldigt litet. De fick litet. Så att det skapade lite känslomässiga bland Ansar. Hjälparna. Folket som bodde i Medina som stödde profeten Muhammad, och tog emot dem och tog emot alla hjälp alla emigranterna som har lämnat Mekka subhanallah, de tog åt sig gärna, yani, varför? tjejtan kommer, kommer alltid till människor varför profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam ger så mycket till emigranterna och vi som är hjälparna vi får inte så mycket så de klagade detta till profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam så han säger till dem Perry, du, är inte ni nöjda att de går med världsliga saker att de jazhabuna vid dunja och att ni stannar kvar med profeten Mohammed. Och han snackade och han sa, om de skulle låta mig välja någon så är det Al-Ansar jag väljer. Jag tillhör all ansar Och han gjorde dua till Al-Ansar så att de grät. Människorna grät. Dunja har inget värde. Och varför jag säger detta? Han fick så mycket. Men han sparade ingenting till sig själv. Nu subhanallah, man sitter i moskéen, en broder hämtar till exempel saker. det första man tänker på Wallahi min fru tycker om detta låt mig kanske köpa något liknande och ta till henne eller mina barn, eller så vidare. Eller subhanallah man väser någonstans till hajj till exempel och kommer hem utan att köpa presenter inte en procent presenter till sin fru, då har det kört och det är lika bra att inte återvända hem. Varför? Dunja! Wallahi dunja! Dunja! Om man ska nu ta värdet på det här dunje subhanallah eh, den här Sahabi som inte var med profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hans namn försvann subhanallah Hanalam, men det kommer en följeslagare som inte var med profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam vid ett slag, Tah Och profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bojkottade honom och han lät inte människorna prata med honom, och han lät hans fru lämna honom under 40 dagar subhanallah, Ka'ab i Malik heter han nu kom namnet subhanallah, han var inte med profeten Muhammad wasallam vid ett slag och vad är det jag vill nämna från detta när han fick befrielse när han fick förlåtelse från Allah wa Taala, s.a.w. Allah s.a.w. har givit taube till de som inte var med dig till profeten Muhammad, wasallam. då var det en av följeslagarna som sprang mot Ka'ab Alltså, sa ja Ja, Kaab, han sprang från, och den ena tog hästen, ville vidare till honom, subhanallah. Han sa, Kaab, var glad, med ett gott budskap, den bästa dagen som har varit över dig, sedan din mamma födde dig. Allah har givit dig förlåtelse. Kaab, nu är det som vi kan använda i den här sittningen. Kaab, han hade en enda klänning. En enda klänning. Saubu så vad gjorde han? Av glädje. Han tog av sin klänning och gav den som en gava för den som har förmedlat honom att Allah har givit honom förlåtelse. Han sa, Wallahi, jag hade ingen annan klänning. Abu Bakr Siddiq, Abu Bakr Siddiq, Han brukade tvätta, subhanallah, sin, sin klädsel om nätterna. När Umar Abdul Khattab skickade en, en emir till Irak folket klagade på honom. Han sa, om den här individen att han kommer inte ut till oss från efter Zohar. Han kommer inte till oss från efter Zohar. Och han tilldelar till sig själv en liten pengar. För att kunna överleva från muslimernas pengar. Så Omar kallade honom. Så sa han, Va, vad är detta? Kan du förklara detta? Han sa att jag inte kommer ut till dem från efter Zohar. Eller till Zohar. Det är på grund av att jag har en klänning. Jag tvättade den efter Fajr. Och tills han har torkat så tar den på mig och går ut till dem. Så jag har ingen klänning att gå ut i dem. Så vad ska jag gå ut med? Och så sa han, varför har du ditt namn bland de fattiga som jag kan läsa fram för mig? Han sa eh, Amir al-Mu'minin yani, Jag får en lön som knappt väcker för mig. Så jag är en person som är bland de fattiga. Jag är fattigare än dem. Och vem är han? Amir al -Iraq. Subhanallah så mina siskor, det här dunja Allah subhanahu wa ta'ala, vi går tillbaka till Koran-versen, det här dunja har inget värde Wallahi, den har absolut inget värde, profeten Muhammad sallallahu alaihi sallam, han säger om den här dunja Inna maa maathali wa maathalil hayatid dunja karajulin, alltså min liknelse eller liknelse för mig och när han säger liknelse för mig, då är det liknelse för alla troende liknelse för mig, och det här dunja som en resenär går förbi ett träd sätter sig under dess skugga 10 minuter, ta en fikapaus koppla av lite och sen lämna vad är det för, vad är det man har fått från den här trädet, från den här platsen ingenting, det här är liknelsen en annan hadith säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, liknelsen av det här dunja som en individ, en av er som stoppar ner sitt finger i eljäm i havet försök doppa ner ditt finger i havet och så ta ut ditt finger vad har ditt finger tagit från havet? Ingenting. Och det lilla som den har tagit, några sekunder, så torkar den. Det är borta. Det här är dunja. Det här är dunya. Subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger, I'lamo ha klart för er. Annama hayatu dunja, Att det här livet är bara ett tillfälle för njutning. Tillfälle för stolthet mellan er att ni visar er stolthet som vi sa innan, jag är från den kabila jag är från den ashira, jag är från den här stammen jag tillhör den här familjen min pappa han är minister min farbror han är vd på, på, på det företaget och så vidare jag har bara märkeskläder på mig, jag har det, jag har det hela tiden stolthet, subhanallah wa tafakhrum beynakou wa Och att utöka sig mashallah, att utöka sig att man vill ha så många barn som möjligt om man vill utöka sig, och man vill äga så mycket som möjligt. Och det här är dunja, subhanallah. Och det är fint. Det är ingen fara att kunna ha det. Man inte att ha det som sitt bekymmer, som sitt besvär. Och så säger Allah, subhanahu wa ta'ala, كَمَثَلِ ذَرْعِنْ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَوَ الْكُفَارُونَ بَاتَ Precis som växter som låter en bunde vara glad över. En bunde som planterar sin mark, Han han blir överlycklig över, över det som han ser framför sina ögon grönt och sånt men det tar inte lång tid innan det blir gult och det tar inte längre tid innan det blir torrt. och det är vad Allah s.w.t. säger i Koranen så att mina dyrbara syskon Allah s.w.t. ville varna oss för detta så det är därför vi tänker det här dunja är tillfället då måste vi njuta av det som gör Allah SWT nöjd med oss som gör att Allah subhanahu wa ta'ala ger oss det bästa i det nästkommande. Jag har en bro till oss Allah subhanahu wa ta'ala honom. Han sa till om fajr att ringa klockan ringde och sen stängde jag av den och det kändes att jag bara somnade en minut. Och då hade det gått 40 minuter. 40 minuter kändes som en minut. De som har varit i grottan Al-Kahf när de har sovit där de har blivit frågar varandra när de har vaknat. Hur länge har ni varit här? Jagman av ba'da jagman. Några, en dag eller några få dagar. Allah subhanahu wa ta'ala görs. Ett annat exempel i Koranen, kapitel 2. Om en man, eller som en man som har gått förbi ett samhälle som har varit helt dött, han sa: Hur skulle kunna Allah det är ett, ett, ett förvånande, nekande form. Är hur skulle Allah kunna återuppliva det här? För att lät honom dö hundra år som Sen återupplivade han honom igen på nytt. Och sin åsna i närheten. Och sin mat i närheten. Och Allah subhanahu wa ta'ala lät honom kolla området runt omkring. Och åsnan, hur den återupplivas på nytt. Och maten, den har inte ändrat på sig överhuvudtaget. Människorna i grottan, hur länge har ni levt? Hur länge har ni sovit? Några dagar. Den här mannen, det kändes precis som, som ingenting. Varför? Tiden stannar när man är död. Tiden stannar. Och det är det. När vi, när vi tänker på det här livet. Tiden måste kunna stanna för oss. لدينا وسكن استنى اوه تفكر او الله سكبله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ير اس اتنت اكزامبل يقولون ونضرب لهم مثلا الحياه الدنيا كماء سوره كهف كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشيما تزهره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اس يدم ثم ذهب وقتنا som kommer ner, precis som det regnar utanför. Vattnet går ner till marken. Och marken får nytta av det. Och sen, när växten kommer ut, kommer vinden och ta botten Och det här är livet, subhanallah. Tillfälle. Man känner sig stark. Man känner sig... Eh, man känner sig att man klarar sig själv. Så att visa människor, så inte alla. och alltså säger inte troende eller praktiserande. Man visar människor och säger, jag har inte behov av någon. Wallah, jag har med mina egna öron- det är väl de som har sagt, jag, har inte, jag behöver inte ens Allah. Vad han har gjort för mig? Jag har hört det Malmö, Wallahi. Wal i Malmö, Han har sagt det. Varför? Han har vad han har. Han har tillgång till vad han behöver, så att man känner det. Men den här divinen har glömt om Allah skickar en liten virus till en. En liten virus som inte går att se. Man sitter någonstans, någon nyser, låt oss säga i muskén, på köpcenter, i affären, i butiken, på gården, vad som helst. Någon nyser så kommer det här viruset till, till, till dig. Och så blir du sjuk. Så vad händer med dig? Du som inte behöver Allah. Wa ta du kan inte ens försvara dig mot ett virus som inte går att se med ögonen. Det går inte ens att försvara dig mot virus som inte sjukhuset. Eller läkarna har fram till idag hittat något botemedel. Virus har de inget botemedel. Kroppen måste bearbeta den. Och sen så kroppen härskar över viruset så är det borta. Det är bakterier som de har penicillin. Det är bakterier som de har penicillin för. Men vad gäller virus, de är svaga. Det är Allahs skapelse. Så att Allahs subhanahu wa ta'ala ger oss ett exempel. Ett annat exempel, Allah subhanahu wa ta'ala säger till oss. Och det är det som är största problemen. Hubba, äh, eller zuyina linnasi, hubbu shahawati. يا لي عماران كابيتل تي سياللهم سبحانه وتعالى باش فهمتون سياللهم سبحانه وتعالى زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطلت من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحص ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مأاب قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار Allah subhanahu wa ta'ala säger Zuyina linnas. Allah subhanahu wa ta'ala har dekorerat för människor kärleken till det här dunia. Kärleken är vad? I att ha en vacker, skön fru. Chubb shahwati mina nisak. Och subhanallah jag vill inte lägga det som en parentes eller byta ämne. Men Allah subhanahu wa ta'ala börjar med första ordet an yani Allah subhanahu wa ta'ala oss ifrån dåligheter som kommer igenom ni säger om, om kvinnorna blir avgöra så är det inte mina ord profeten Muhammad SAW han säger jag har inte lämnat efter mig någon större prövning över män än kvinnor en i den största Allah SWT börjar varsin med den. Allah har dekorerat förskönat det här dunja med kärleken till kvinnor och på grund av kärleken till kvinnor så glömmer man ibland sin religion. Man glömmer sitt namn. Man glömmer sin tillhörighet. Man glömmer väldigt mycket, subhanallah. Man glömmer att det här dunja är tillfälligt. Det här dunja är inte kvar för mig. Kolla på Karun, var är han? Och vad är hans pengar? De är borta. Förraun. Var är han? Och var är hans pengar? Var är hans soldater? Subhanallah. Alla människor som har levt innan, var är de? Var är deras ägodelar. Min farfar, mina farfäder allting har försvunnit och det som jag sa precis i början jag köper den bilen någon annan har ägt den innan mig och någon annan kommer ta den efter mig och om den mot slutet går sönder och den skrotas, den slängs, den säljs i delar den smälts igen, metallen och den återupplivas på något annat och då blir det en ny bil och allting bara snurrar runt och snurrar runt, subhanallah men det här dunja, vad är det du får med dig goda handlingar, god relation med Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala i alla de här verserna som jag har nämnt i surah Hadid i surah Kahf, i surah Ali Imran i surah ar rad, Allah subhanahu wa ta'ala säger وَفَرِحُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Människorna de är glada för det här för det här dunya وَمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعَى Subhanallah de är glada för det här dunya men det är bara en tillfällig njutning så so, varför ska jag njuta eller det är tillåtet hon njuta. Men varför ska jag ägna hela livet som mitt, mitt, mitt mål? När det är bara tillfället. Då måste jag kunna göra någonting som är för evigt hos Allah. Subhanahu wa och det är det som är tanken. Subhanallah. Det är det som är tanken. Dunja ska jag använda. Vi har sagt i många sittningar innan. Allah subhanahu wa har skapat allt för oss. Och har skapat oss för honom. Allt som vi har runt omkring. Allt som vi har runt omkring, av natur, av skapelse, det är för att vi ska kunna nyttja den och använda den. Din fru, som Allah subhanahu wa ta'ala, nämnde den som första ordet i kapitel kapitel 3, vers 15. Att Allah har förskönat den här dunja, och kärleken till kvinnor. Det som profeten Mohammed sa, antingen den här kvinnan är till hjälp till dig för att komma in till paradiset. Eller till hjälp till dig. För att hamna wale, i helvetet helt och hållet. Och jag säger detta. Och det är likadant vi säger till kvinnor. Din man, antingen är han till hjälp till dig. Nu är det inga kvinnor som hör mig här. Men tjalla jag spelar in den så kanske vi lägger upp den. Så att, och jag säger till systrarna. Din man, antingen är han till hjälp till dig. För att tillträda paradiset. Eller hamna i helvetet. Wale, i så att det, det, man måste kunna... Väga den på rätt sätt. Räkna ut det på rätt sätt, subhanallah. Jag är en av oss, om man skulle köpa en dator, eller en bil, eller en, eller en mobiltelefon. Det spelar absolut ingen roll. Det spelar absolut ingen roll vad man ska köpa. Så man sitter och tänker, aha är den bra, är den dålig Man går på Google, man googlar, okej okay, vad är det för egenskap. Vad är det för sensation om den. Vad har folk sagt nu har folk upplevt det här? Man ringer, Shahin, vill du vara snäll och hjälpa mig? Vad tycker du om den här mobilen? Jag såg att du hade en sån telefon. Är den en bra telefon att köpa? Eh, Sheikh Ahmed, kan du bara säga till mig till exempel att den här bilen, alla säger att den är dålig men jag har sett att du har ägt en sån bil i x antal år. Är det något du rekommenderar? Det är mycket fel. Varför? När det gäller dunja så frågar vi allt. Men när det gäller äkera, det nästkommande...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 min pappa som har levt och producerat elva barn. Var är han? Han är under jorden. Han är borta. Han har gjort sitt. Han har gjort sitt och väntat under jorden. Tills Allah ska återuppliva honom. Och det är likadant med, med, med era farfäder. Och våra farfäder. De är borta. Så vad är det de har fått av allt som de har kämpat? Absolut ingenting. Det är därför Ibn qayyim Han säger. Den som vill vara vinnare. Han sammanfattar hela Dunja på två olika äh, saker som han Han säger: Den som vill vara vinnare och har lärt att var var förfylld är själv illägbit Dunja. Man kan aldrig uppnå det nästkommande utan att leva i avhållsamhet. zuhd på svenska heter avhållsamhet. Man håller sig borta ifrån. Yani, det betyder inte att jag ska äh, leva i zuhd, i Dunja. Så khalas, jag ska leva i Zohud. Jag ska hålla mig borta från allt. Mat och drick och allt. Nej. Allah subhanahu wa ta'ala har givit detta för oss. Vi ska nyttja den. Men han varnar oss för att ha det som, som mål. Jag ska inte ha Dunja som mål för mig. Jag ska ha målet i det nästkommande. Där min riktiga, ursprungliga far Adam a.s. levde. Där han, Allah subhanahu wa ta'ala, lät honom vara i sitt hem. Vart är det? I paradiset. Det Där är målet det här dunja är bara tillfälle. Jag lämnar, jag lämnar mitt hemland och jag kommer till ett annat land och nu är jag i Sverige imorgon vet inte jag vad jag är och så vidare det är det Det är det som är tanken tanken är att nyttja, använda det här livet. mobiltelefon, visst jag kan ha en mobiltelefon en bil, jag kan ha en bil som fungerar som, som utför som, som gör vad den är skapad för vad är en bil för? Att ta mig från A till B. Det är det som är tanken. Kallas, jag skaffar mig en bil. Jag behöver inte vara Audi A7 till exempel. Eller K7, K7 eller vad det är de, de heter. De senaste bilarna. Värsta BMW. Värsta kläder. Och så vidare. Kallas, kläder är till bara för att täcka min kropp. Det spelar ingen roll om det märkes eller inte märkes. Men sen samtidigt. Om Allah hade givit mig pengar. Och man sa jag har business och allting går runt. Och jag ger Allahs rätt. Vad jag menar med Allah säger att jag ger haq, Allah tillbaka och ta'ala zakatet av allt det jag känner och jag lever, det är klart jag kan njuta av livet jag kan njuta av livet, det är inte haram att ha på sig fina kläder Allah älskar att se spår av sina gåvor över sina tjänare och sen det därmed att man vill gärna leva ett bra liv det här är från Allah subhanahu wa ta'ala han, han låter dig få pengar för att du ska till exempel, du vill inte köra bil du vill alltid ta taxi att du har fått pengar från Allah och sysselsättning och du har fått förmögenhet från Allah och han lät dig inte tycka om att köra bil du vill alltid åka taxi det här är till nytta för någon annan troende som är taxikufför eh, så han får nytta, Allah subhanahu wa ta'ala ge honom levebröd genom det här egenskapen som du har. Så Allah subhanahu wa ta'ala låter oss nyttja varandra. Men jag ska inte låta dunja vara mitt, mitt, mitt största bekymmer. Jag ska inte leva för dunja. Jag ska leva för det nästkommande. Det är det som är tanken. När jag vill ha detta, då vet jag om, okej, okay, då måste jag ha ett gott beteende gentemot Allah. Ett gott beteende Det är inte bara att komma till moskén på födda dagar och säga: Halas, men kör vi ska komma till moskén, Vi ska vara tysta. Vi ska inte säga någonting. Och jag, jag är en mycket god, bra muslim under 45 minuter i moskén Och halas resten av veckan. Allah är vad gör du till Fajr-brorsan? jag sover. Vad gör du till Zohar? Wallahe jag jobbar. Vad gör du till Maghreb? Allah jag sitter och lagar mat till barnet. Vad gör du till Isha? Jag sitter här och tar hand om fru. Vad gör du till Fajr? Likadant igen jag sover. Vad är det man gör på fredag? Åh oh, det är fredag-brorsan jag måste gå till musken. Ja, vi har blivit muslimer. Och det är inte bra. Wallahe det är inte bra. Så att hela tiden jag måste tänka. När jag väl tänker på det här dunjan. Den är inte... Den är inte för evigt, Då vet jag om. Jag måste jobba för det nästkommande. Profeter Mohammed sa. Han är borta. Han är, han är död. Alla profeterna de är borta. Det här dunja har inte stannat för någon. Den har inte stannat för någon överhuvudtaget. Det snurrar runt subhanallah. Det snurrar runt. Så låt oss jobba för det nästkommande. Hos Allah subhanahu wa ta'ala. Jobba eh, för det som kan få oss och få nitta annars Allah subhanahu wa ta'ala varna oss i Koranen han säger inna alladzina la yörjuna liqa'ana varadu bilhajati dunya och attma'annu biha walladzina hum an ayatina gafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yakisibun sura Yunus Allah subhanahu wa ta'ala han varnar för Koranen den, den uppfiller olika funktioner i våra tankar Antingen lockar den oss till det som kommer att hända. Eller så varnar den oss för det som kommer att hända. Eller berätta för oss för det som har varit. Och varnar oss för det som kommer att hända. Så här, Allah subhanahu wa ta'ala har varnat oss. Inna allazina, Allah subhanahu wa ta'ala säger i surah Yunus. Inna allazina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. De ...som är inte är ute efter mötet med oss, säger Allah. De som inte är ute efter mötet med oss, med Allah subhanahu wa ta'ala. Och är nöjda med det här dunja. livet i dunja. Är nöjda med det här dunja, subhanallah. Vad är det som Allah subhanahu wa ta'ala varnar för? De känner sig nöjda med det här livet. De är inte ute efter mötet med Allah- det betyder att de tänker inte att de kommer möta Allah subhanahu wa ta'ala de tänker inte att jag och Allah jag måste, jag, jag måste jobba för den dagen jag möter Allah jag ska inte titta på haram för att jag kommer stå framför Allah vad ska jag säga till han? jag ska inte eh, lyssna på haram för att jag ska stå framför Allah subhanahu wa ta'ala vad ska jag säga till han? och igår på min bara vad är det vi sa? allt detta, vi kommer aldrig hamna där och tänka på det sättet så länge som inte vi känner till Allah när jag vet om att han är SME. Jag kan inte göra haram. När hör, jag kan inte lyssna på haram när han hör mig. Göra haram när han är Al-Basir han ser mig. Så det är egenskaperna. Så de som är nöjda med det här livet och inte ute, inte ute efter mötet med Allah. panahata taala. och att man ännu blir här, de känner sig lugna och rogjärna. Så här är det här dunja. Vad är det Allah Panahata-ala kommer att göra med dem? Och هم عن raffilon och de som inte tänker ens på våra tecken Allah subhanahu wa ta ta'ala säger oelaik an-nar bima och yaksubun. deras deras sista position eller deras ja, sista tillfälle kommer vara i elden på grund av vad de har tjänat ihop. Subhanallah. Det, det säger sig själv. Om jag ska göra någonting fel och jag vet om att jag kommer att straffas. Ta ett exempel som jag brukar använda. Om jag ska köra fot på motorvägen. Och jag vet om. Jag ser polisen. Jag vet om att polisen är lite längre fram. Och jag gör det medvetet. Ja då måste jag ta emot konsekvensen. Konsekvensen är att jag kommer att straffas. Det beror på hastigheten. Jag kanske dem drar körkortet. Och jag avslutar inshallah med att säga. Liknelse. av Som ulamar brukar alltid använda. Och inshallah jag kan... Eh, försvenska den Det är på arabiska för det mesta Men jag kan försvenska den Och jag har det som en, en avslutning inshallah En fattig man En fattig man med sin fru Och sina barn Som lever nära havet Det är, det är bara en berättelse man Den säger den sammanfattar allt jag har sagt Subhanallah Så Han är fattig Och han lever nära havet Det enda maten som de har tillgång till Det är fisk Han fiskar och han kommer hem med fisken. Och frun lagar det här maten. Och de äter. Och de är nöjda med detta. De har inget annat att leva. Det är deras levebröd. De lever i ett litet samhälle utanför. Och dagarna går. Och dagarna går. Till, alltså de är fattiga. Och de är nöjda med livet så som det var. Tills han fiskar en fisk. Och i fisken så hittar han. Frun medan hon gör. Förberedde maten. Hon hittar en jättedyrbar diamant. I fisken. Hon kallar på sin man. Och säger kom och kolla vad jag har hittat. Han tar den här diamanten. Och går och ska försöka sälja den i stan. Han försöker sälja den i stan. Han säger ingen av dem i stan. Handlarna som kunde ge honom dess värde. Han sa den enda som kan ge dig dess värde. Det är om du vänder dig i slutändan till kungen. Och han vände sig till kungen. Och han sa det var precis det som jag är ute efter. Det här. Diamanten, jag kan inte ge dig dess värde. Jag kan inte ge dig dess värde. Men, du får vara här i slottet. Och du får vara här i sex timmar. Spel inga kan. Ni kanske har hört historien med åtta timmar eller tio timmar. Men i alla fall, x antal timmar. Jag säger sex timmar. Och du får plocka vad du vill. Du får bära på vad du vill. Du får samla vad du vill under de här sex timmarna. Gå och gör det. Han säger det Janne, det verkar med en timme. Alltså nej, du får sex timmar. Du får de här timmarna. När han gick i slottet, han sov i en skön säng. Han tänkte, jag sover lite grann. Han gick förbi till, till köket. Såg massor med mat. Låt mig sitta och äta lite. Och låt mig detta och låt mig detta. Helt plötsligt är tiden slut. Och tiden är över. Så kommer kungen, soldaterna och hämtade honom. Så kommer soldaterna och hämtar honom och säger nu är det slut med tiden. Alltså nej vänta, jag måste hinna med det, jag måste hinna med det, jag måste hinna med det. På grund av sin glömska, sin, sin uh, girighet över den här dunja jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha. Låt mig sitta och äta och låt mig njuta. Tiden var borta och han överraskades att när tiden har gått han har inte samlat ihop någonting överhuvudtaget. Vad hände? Diamanten försvann. Och han fick ingenting utom det som han har ätit. Och det här dunja är precis som detta diamanten. Det här diamanten är din själ. Du har fått själen i din kropp. Allah subhanahu wa ta'ala har givit dig x antal år. Jag ska inte säga dagar. X antal år. Han får leva 50 och han får leva 60. Och han får leva 70 och han får leva 40. Och några, det är de som dör när de är 20 och andra som dör som små barn. Allah har givit olika tider. Om inte vi nyttjar den tiden. Om inte vi nyttja den tiden. Så att vi kan tjäna ihop så mycket som möjligt. Som är till nytta med oss. Den här mannen som gick till kungen. Och skulle samla på sig så mycket. Tanken är att han skulle samla så mycket. Och återvända till sin familj. Och det här dunja. Den här tiden som vi ska samla. Vi ska ta den med oss i det nästkommande. Annars kommer jag komma tillbaka. Tomhänt som den här mannen. Utan hasanät. Utan goda handlingar. Utan någonting som betyder nytta för mig. Och då kommer jag ångra mig väldigt mycket. På dom dagen. Och det är resultatet på dom dagen, Min fru kommer springa iväg från mig. Mina barn kommer springa iväg från mig. Jag kommer springa iväg från min mamma och pappa. Och inga människor, inga kompisar, inga vänner. Man är lämnad till sig själv. Man är lämnad till sig själv. Vad är det man får nytta av? Sina goda handlingar. Det som du har samlat på, det, på dig under den tiden som du har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Ta vara på den. Gör det som är till nytta. Gör det som är till nytta. Allah subhanahu wa ta'ala älskar goda handlingar. Även om de är små. Men bara de är kontinuerliga. Det är därför vi behöver sunna bönor. När vi behöver sunna. Är, vi gör det kontinuerligt. Allah älskar dem. Vi behöver inte bara sunna en gång i veckan. Vi behöver inte bara sunna en gång i månaden vi gör det kontinuerligt hela tiden och Allah älskar oss, ju mer vi gör goda handlingar, desto mer vi har med oss till det nästkommande och vi vinner och insha resultatet blir ett paradis, lika brett som himlarna och jorden, vi ber Allah att vägleda oss till det rätta hålla oss på raka vägen och vara till hjälp oss för att vara bättre och godare än muslimer mina syskon, jag ber om ursäkt till 3 miljoner procent jag hade inte glasögon på mig och jag kunde inte säga att klockan, men nu när jag det på klockan så klockan är mycket, 20 över 2 jag skulle kanske ha varit slut för 20 minuter sedan. Man, ämnet är väldigt intressant. Så att eh, ni får förlåta mig. Inchallah. Så bara ta vara på mina siskon syskon. Var att inte vara så som den här mannen som slösade bort sin tid utan att plocka med sig någonting som är till nytta. Livet är kort och det går väldigt snabbt. Och det är som man brukar säga på svenska. På svenska brukar man säga tiden går fort när man har roligt. Tiden går fort när man har roligt. En gång till. Även om det inte är hadis eller, eller koran. Eller något, men det, det är ett bra uttalande. Tiden går fort när man har roligt. Subhanallah. När man sitter med sin fru som har precis kommit från utlandet. och Hon ska rösa iväg. Man sitter med henne. Det känns som en halvtimme. Även om hon har suttit en, en, en dag. Det känns väldigt gott. Så tiden går fort när man har roligt. Vi lever det här dunja. Och tiden går väldigt fort. Men det till att tänka på den nästa som är till nittafås. Subhanakallahumma och behamdika. Nastaffiruka och natubu elejk. Zäkom lakheer. Barakallah fikum. Wa